Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Elevenlabs. Labs. Ještě jedno kolo a pak volno, napsal Luboš Zimňok. Stačí letý pohled na statistiku turnaje Fide Grand Swiss a napadne vás, že je to vysloveně remízový turnaj. Ano, je, ale to se dalo čekat, protože na sebe narážejí výkonnostně vyrovnaní hráči. Nikdo nechce moc riskovat, Protože každá ztráta v podobě prohry se v tak silné konkurenci špatně dohání. Není to o nebojovnosti hráčů, ale spíše o turnajové taktice. Je třeba postavit nadějnou pozici a čekat na soupeřovu chybu. Když nepřijde, pak je výsledkem v mnoha případech remíza. Tedy pokud sám hráč neudělá chybu. V podobném duchu se neslo i páté koloturnaje, v němž remizovali i oba naši hráči tai Dai Van Nguyen měl bílé figury s Fedosejevem. Zahájil tahem 1e4 a Fedosejev si vybral berlínskou obranu španělské hry. Tato varianta má snad ještě více remízovou pověst než kdysi ruská hra. Bílí v ní obvykle získá mikroskopickou výhodu, kterou se snaží přetavit v něco většího, přičemž se sám musí vyvarovat chyb, protože ani černý není tak bez zubí. V partii Vana s Fedosejevem to uměli oba hráči, a když se kolem 20. tahu vyměnili dámy a na šachovnici zůstali jen jezdci a věže bylo jasné, že partie nemůže skončit jinak než remízou, byť oba hráči ještě poměrně dlouho zkoušeli soupeře oblafnout. Stejnou variantu a podobný průběh jsme viděli i v partii Dmitrie Kolarse s Davidem Navarou. Také zde se kolem 20. tahu vyměnili dámy, ale na šachovnici zůstali hráčům už jen dvojice střelců. Po výměně jednoho páru střelců se sice Davidovi podařilo zafixovat soupeřovi pěšce na královském křídle na bílých polích, což by při bělopolných střelcích mohlo hrát určitou roli, ale při výměně černopolných střelců si černý zdvojil pěšce na královském křídle. Neměl tak žádnou páku na prolomení soupeřovy obrany a následovala dělba bodu. Mohutně se remizovalo i na předních stolech. Jen Nakamura dokázal porazit Saranu a Ery Jumabajeva. Špatnou pozici zachránil firů s manem. V pozici, kde oběma stranám hrozily matové útoky a figury, byly rozházené po celé šachovnici. Měli oba hráči málo času a oba několikrát chybovali. Hezký závěr partie se objevil v partii Grandelius Jakubojev. K výhře Černého vedli i jiné tahy, ale 47. tah jezdec D4 je nejenom nejsilnější, ale také okula hodící. V turnaji žen se doposud dařilo především Aně Muzičuk a Chung I-Chan. Krok s nimi drželi i další hráčky. Bibisara Asaubayeva vyskočila v pátém kole na první stůl, aby čelila Číňance Chung I-Chan. Bibisara soupeřku černými figurami porazila v ostré variantě královské indické a ujala se samostatného vedení v turnaji. Mimochodem Bibisara Asaubayeva remizovala jen v prvním kole s Bejdu Lejevovou, pak postupně porazila Kory, Mamadzadu, Péc a Tan.